ګران مختلا ماردون کو ده مولانا لیا کتلیس صحیب داد دوره تفسیر قرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندوگارچین کی شیره بدی ده ملای دو پتیسا تای اشاہ دی توی ده سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگی ارر صحابی پروپائیڈر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 دا زکا جندا نظر د غیر الله دا پلیتو دا حرام نه کارو نه دل ته کې وچ دا سپی د خلی غخ کار چې تعلیم ور کلشی او تعالسه شیخ کار وړي او تعالې ګلی او ته مالکې نه د آسیز خوړل تالهخرې او جایزدي او پاک دی د غ نه چا هغه نظر د غیر الله دی دا الله نه ماسیوا د بل جاپون باندې من شي حرام پلی دی او دومره پلی دی چې د سپیخکاري د خوړ هغه جوټه هغه تعله پاک دی خو نظر د غیر الله ا نه ځکه مسله د ښکار دل تر وړله یسئلو نکا د پوسکیستانا مازا او حلل لهم سدی روا دیره پارا قل او پیغمبرا او حلل لكم الطيبات روا د استاد پارا پات جن وا علمتم او هغه کې تعلیم ور کړې شوی مینل جواره د ښکار کوونکو جوارح ینی کواسب اغا جوارح جرح زخمی کوون کے چخکار رول زخمی کڑے رے مکلبین آلیگل شوی مکلبین شرعت ذکر کی چه دا بسسی یو من الجوارحی دا یو دویم شرط مکلبین آلیگل شوی تاسو لې ګڼ کې داغه سپېخ کاله لګلې دا دویم شرط ولکه تعالی ګلنه رايول ځان لا دا داغره تعلمونهن تعلیم ورکړي تاسو هغه تاسو مم ما دا غسنه علمکم الله چي خول دي تاسو ته الله تاسو کوم تعلیم زکړې دی هغه تعلیم هغه سپېته ورګي او طریقه اداره چه کله کل عادت اخکاری وقت با اتواچه نا اغا با خلی کروالی نو او با وقی نا اغا با او غرزی اغا نبیا با او وقت روالی نبیا با او وقی بیا با او غرزی پا دی ترکی سرا اغا اخکاری سپی اغا چلزدکی تعلیم وقت لی نبیا چطلیگی اخکار روڑی سپه تعلیم اخلی او د مالی کوری او چه ده انسان د بانده او او دالار کتاب تعلیم ولو ورکیگی نده تعلیم نالی و دا غینا ملان دره مِمَّا عَلَّمَكُمَ اللَّهُ فَقُلُو پَسْخُرَي مِمَّا دَغْحَسَنَا درهیم شرط امسکنا چراوڑی علیکم تاسو تا تاسو لے روڑی کتال ایرانوڑا غزان لنی ولی ری سلامونه میشر او واس کور اس ملاه آیات کینم دا الله پاغه بندي بسم الله الله اکبر دا وایا چیکله سپیخ کاری لی گئی نو وایدا بسم الله الله اکبر واتق الا او یریګه د الله نه ان الله بشکل سریع الحساب زری صاحب کو ان کړی او بل دار چې داس دا استغفلوې په رادیس په هليګل نه چې دا استغفلوې کپر د دې دیول غو نه خو پر دې را خو غلي خړدار وجوان دی ان الله سريو الحساب الله زري صاحب کوون کړي alyoma nanrazi uhl lakum at-taybat اور اوادې استاد پارا پاکس دن وَطْوَعَامَ الَّذِينَا حَلَالَ دَا كَسَانُو اوتو الكتاب جو ورقل شد اغیت كتاب حل لكم رواد استاذ پارا سمتلب او بیا وَطْوَعَامَكَمْ خَرَاقْستَاسُ وَحِلُ لَهُمْ رواد ردير پارا احل كتاب ولا وَالْمُوْسَنَاتُو او اغباك خزئی من المؤمنات دمؤمنانونا وَالْمُوْسَنَاتُو او پاکې من نه ادا عاددا کسانونه او تلول کتاب چې وورکه د ته کتاب من قبلكم کوم چې مخکې ستااسونه دي محسنات آزاې محسن پاکداې دیز کې چره دا اهل کتاب او علی او تو عام لځین او تلول کتاب حللو لکوم تو عام دیزی کې حالالتې مرد ده. ورنه خوراک شی نا خواستی مپاک ده ها آغا بیدینا این دوش و یا نور داغا دلاز آغا سیس خوراک جیز ده چه آغایی که دا داغا صنعت نی جوڑکلی نی داغا دا کارگری پکی نی وچه میوش و یا نور کدرتی میوش و داغا دا سیزون چې کم نی آغا جیز دی وز اهل کتابو دیزه که تو آمنا موراد حلال جمهور اخلی جمهورات تینا حلال دا تاسول جیز دا دویم داری چی داغی نکاح داغیر زنانو سر تاسول جیز دی ولی جیز دی دو وجونا ملک کل کاسانی البدای و سنایخ کی داغی وجو دا ذکر کلی دا یو داره چه کتابونه کتابونا اغا منی طول دویم داره چه انبیاء علیه هم السلام اغا طول منی خپلم منی یاخرین منی ده دی دو وجونا داغی حلالا منگل او داغی خود سرنکا ده مسلمانانو اغا دی جیز واسنور سو وجی چه رو مشرکان نو حالان کې خورآ پاهغې وارفتې دا د چېغې مشرکان دي د کتاب مشرکان دي موودی و نه مشرکان نه ځکه جیز دی حالان کې دغه وجه د دوا المکول کاسانی الب اووس کې اغکررکي په دغه ووج باې نه الله و من نه لځ نه کتاب من قبله کوم اض ته مو قال جتا سو ور کا وی گی تا او جورهن باهنن دا غی محسنین و نکا کراستن کی بے غیر مصافہین نبع شاوت پور کون کی ولا متخذی انا بینون کی اخدان دراز دارانو ولا متخذی انا بینون کی اخدان د پٹو یکفر چا چنکار بال ایمانید ایماننا فقد حبت وا بذاسره برباد یاملو عمل ده دو وا هو او دئ فی الاخرته فاخرت کی منل خاسرین یی برتاوان یا نونه تر دې سپورې یو باب د سوره المایه ده هغه بیان شو هوز دې زین ادب وین باب ذکر او اپ دی باب کې تسلی و رکی مبلغ تا او امور مصلحه هغه پیش کئ امور مصلحه له تثبت او تسلی ورکې پیغمبر دا او هغه پیشکه اودهس او غرابت اقدا ده ماکه سره چې ماکه کې ذکر کړان نظر د غیر لازم کړ شو و وای دی چې کې مسله دا اودهس دادرې فرا چې کله درغاه تاسو او, او الټر رد شریکه نه منجوران و تا پریز وهي بچه وجنه يه نه كواسه ورسه ده نه ملقه يبره نه چه ته ملقه آه وجنه ده نهودس وطاو كه چهودسه كه مرش چه شهيد مرش نه دي زهكي مسره ده آودس اغيذ کركوله يا أيها الذين آمنوا ايمامنا اذا قمتم کلاچه رادو كتاسو قمتم پا مانا اذا عردتم کلاچه رادو كتاسو اله سلاته ده منزو فاغسیلو اله سلاته نا کلام حضف دی چه کل تاسه را در منزو که و کنتم محدسین او تاسه بی او دسه ولکه چه رو دسوین فاغسیلو خو امر ده نا ده پار ده وجوب دی نه چه او دس تین بیاسه لواجب ده نه نا حدیث یکی کل چه تاسه بی او دسه نو اوینز اوجوحکم مخون خپل و ایدیا کم لا سن اخفل الى المرافقی سرد سانگلو سانگلی او دا سلور فرائز پاودس کی دی و امساو مسکی بیروسکم سرون اخفل و ارجو لکم اخفیق پل الى الكابین سرد گیتو و ارجو لکم اوینز اخفیق پل الى الكابین سرد گیتو دا سلر اندامونه او دسکې لس مخه او لاسونه سره د څنګهلو او د سر مسا او خپې وینځل دا سل فرایز کدی اندامونه کېو اندام پادشه او دس نه کېږي باقي پادشه خلا او فوز کی سنت دي پادشي بعد وخت کې خير در دسکي <تصفح> یو بلږي لدې زه یو وام صحو بر او شکم مساوکې پسرونه خپل باندی او ارجو لکم او وینځي خپلې ال الکابین سره د کیټو او مسه یاد کړه پسر باندې د مسه ابتدا دا د هغه وخت نه راغلو کله چې صحابه کرام نبی له سلام اعظم مورسیه د تلیو او دا غین واپس راتلو نو دا حکم راغلو د سره د مسه باقی پ ش کې چېواامسه ب او س کوم جوم نه دا جوم په مکې او سکوم باې عطف دی لیکن دلته خواخوا ب اوسی کوم دی نه دا ار جو لیکم په کار بیا چې پاغې عطف کو یو ق ششته چېار جو ل کوم دی دغ جواب دا چې داه دغې دا جر د که دی تا جر جوار وی دا داگه جر دا گاونگیری دا وجنا د قرط و ارجو لکم دی خمارا تا چاو پا خبوبانم تاسا ما سوکه بلکه دل تا کلام حضب تا چه واغ سلو ارجو لکم اوین زیخ پیخ پلی الال کابین سر دا گیتو دا دینو عقیق حکی درسې ا بیا ور پسه نه غیر مقلدین غمی آو ها مس جورابین بندښته نغو عق جرابین چې اذا کان صحیحین او ا مجلدین جماه اهل قدم موضوعه ده حیثیت لري و ا مجرابه چاغا او براخلی او بیا افریقا کې داوي چې لاین شفان الماء وبن راکادی ندای جورابی خو برکاه کی په دې اساس کیو کنه ور دن نشو پک دا هغه جورابه یاده چې حیثیت د موضوع لري نپاغه باندې کول کل چې کمونه دا د یک د سیده باکه عام جورابه باندې ګوره مس نتیګینم هم چې بازه غیر مقلدین غیر قیل اباظه صدیان لري قیلوا در د دې د خپل دین دی اسی قیللی خپل سر د ګټو واین په حق واین کو انتم تاسو جنبن وجنا باتکی فتوا هرو د پاک کای فتوا هرو سی قدمه مبالغه را افقه کرام فرمای چې سی قدمه مبالغه دا د خزاں په کل 100 اقدره فرایز درې فرایز په غسل کای خلق وباعچلی اس په مو کې وباعچلی برابر چې سپېمه لندش یا ماره حلق هغه چې کمندنه لری شي او بیا ټول بدن باندې وبا چوله چې د یو وختو عمر اوج زه هغه پات نشي دا فتوه هرکه اچارې کمندنه غدې تر د دیو جنا حضرت ہو. چا علی رضی الله هو جا کل هغه داوار يدل چې نبی صلی السلام علیه تاسو خزان تاسو خزن پاکوي دا ته شهرین نهجا ساتون دا یو وخته د لاندې اننیپلیتی س لب ی نه چې یو وختو مرضای په بدن کې وچ پاتې شي نو تلی ځلاانو او فرمیل چې ما د غ وختپل سر قستو کوو چې ما او خ ما به سره چې کم نه خری چې اسنا چې ته یو خته پهې وچپاتې شي نو کوششو شو دی کې چې کم نه نه زیات په کاري ف کوي. وإن كنتم أو كچرية تاسو مرضى بماران أو على سفرين يا فسفر بانلي أو جاء أحد منكم يا راشيو پتاسو كي من الغاية دهاجتنا أو لامستم النساء يعني زدكتو كي ببيعان السراء أو جاماتم مكتر شو فلم تجدو فستاسو نومي ماان عبو فتيممو نقصتو كي ده تیموم تیموم یعنی قصدو که تیمومو که فمساها و پسمسا که بیو جوه کم بخون اخفل و ای دی کم او لحسون اخفل من هور دینا گوره او دست که ده سلور اندامونه ده ذکر کرل نوره ذکر نکلو لحسونه مخا سر اخفی زک گناوانه چه سادریگی نده ده سلور اندامونه سادریگی د دې وجینو او داس کې قران, قرآن کریم کوم د اصل ورو اندامونه دای چې کوم دین ذکر کړ جزيات تر غناونه کې غناغم د دینه کې ان الله وی مسکه مخنا او لاسونه د دینه ما یرید الله اراده کې الله یجعل علیکم چو غرزی پتا سباندی من هرجن سے تکلیف سے تنگسہ ولا کی لیکن اراده کې لپاره کوم چې پاکی تاسو وال يتمما او د لپ چې پرې ن ستانف عیکم په تاسوبانديلهم تشون ددي لپه چې تاسو ش بااس اسکورو یاد کې احسان د الله ععليكم چ کلې په تاسو نمت د ایمان وميسا قه الذي اوغواده وااس غقومم به چې مبوتیا تاسو پاغې سره تاسو الله سر لووس کلې دواده کل دغ پوه کي. اس قولت اكموا دوا اس قولتم کلا چوی تاسو سمینا ور د منگا واتوان او تابیدار به منگا تاسو داوی او سوره البقره کې مغه ودا سمینا واتوان واتقوا الله ویریګه د الله نه ان الله به شک الله علیم په دې ذاتي سدور پرادین سنوبان دی یا ایه اللذین امنو كونو شی قوامینا مضبوط لله خاصه لپاره د الله شهدا غوای کوي چې بیل قسطه په انصاف او غوایې زرت راغې نو او رشتیا کوي چې کم دینو کا ولا اجرمن کو او کتا سو شنا ان قومین دښمن دي یا قوم علا الله تعدلو چې انصاف نه کې غوای دشمن دستا او گوی تاسو را مکمن نشته او تا و نه ملګی و سره خبر او پکومه او په دره او پک گواهی کوم الله ودا سیمه کاوی ګوار اسنه چې د انساب نه تاسو وړه اهدلو انساب وکي هو دا اقربو نزدې د ډېر الی تقوا فرض ګاره تا وتتق الله وېږی چې الله نه ان الله بے الله خبیر خبردار دی به ما تاسو تعاملون چکوې تاسو واد الله الذي نه آمننووادهکر د الله کسانو سره آمن او چې مهماندي وعمل سوال هااتې او ملکییک لههمدي رپاره معافتون بخنه ده وجل نځ بدلهلویا بشارتې ورک تف والنا کسان کفرو چې کاافراندي وکس دبو دروجنکي اصحاب الجحيم خواننده د دوزخ دی یا ایهاللذین امنو اے مؤمنانو او شکر او یاد کئ نعمت الله اے احسان د الله علیکم چکه پتا سو ازہم مقامن پاغه وه کئ چې قص کلو یا قوم ان یبسو تو چوک د کی علیکم تاسو ته هدیکوم لاسنا خپل فکف پس بند کړه هدیاهم لاسن الدیان کوم تاسونا او دی مختلف روایت چې کم نه راضي یو دام دی چې د اسل حدیبه په مقام باندې سن جوانان د کفار راغلي او صحابه او د الله پیغمبر باندې حمله کول غختل لیکن کله چې صحابه کرام پوښو د پاری اچریواله او غریه او زغلول د رنگ نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام چې کله واپس راتل د جهاد نه نو په یو خوش زیکي آرام کو او دا غوونه کې کړدلاندې آرام یې کو صحابه کرامو اقو یو مشر کراغه او نبی رسول الله صلوات والسلام هغه تورې راوغستا او په نبی رسول الله با والسلام باندې چې کوډه او وې چې تا ما نه سوک من مای یمن او کمیندی تا ما نه سوک نبی علیہ السلام فرمایل الله اغه لاس پره پیدا شو تورته پریوته نبی علیہ الصلات والسلام تور را واغستا او پاغی نیږکړه وېتابه زمانه سکه بچکی او یاد الله پیغمبر کثرہ باند رحم وکې نو نبی علیہ الصلات والسلام اغه خود مختلفه واقعات کم دی ایت شانه نزول کیشته الله هر وخت کې هر زمانه کې اللہوی ما باتل پرست اگر دا حق پرست ان رس تکوڑی دا دا حق پرست امداد نکل دی او باتل پرست شکست کھول دی فکف ایدی هم آنکم واتقل اللہ ویرگی دا اللہنا والاللہ اخاس پا اللہ باندی فلیتوکل المؤمنون توکل لکی مؤمنان وزول قد اخذ اللہم ایساق بن اسرائیل د زین دریم باب د سورت شروع کی او په دی کې انجام د ناقزینو بیان انجام د ناقزینو چا چېوادي ماتیکې د الله غې انجامڅ شو د هغې اقبتڅ شوولقد د اخ الله او یقن غستېال الله می ساقب اسرائیل لکهواده د به اسرائیلونه اوبع نه او مخرکلو منګامې په دی کې اسنی عشره نقيبا دوول مشررانقال الله او یلو اللہ انی ماکم زومل گرس تاسو یما انیم داد کن کیم تاسو کلا لا ان اقمتم الصلاۃ کچر تاسو پابند کویدم و اتم الزکاۃ او ار کوی زکاۃ او یقن کو کی تاسو برسولی او انبیاء زما باندے وعزرت او امداد کوی داگی وعقرستم اللہ او ار کے اللہ تا قَرَّصْ خَيْفْتَنْ تاسو کچره دا کوي لاو کافرن دال کو خام خالر وکم تاسو نا سيئاتکم تکلیفن دنیا تاسو ولا ادخلن نکم اخم خا داخل وکم تاسو جناتن باغونو تا تجریچ بیګبا من تاسو له نهارو لاندې دا غین ولی عادل ته اسنه 19 قیبا دولس مشران د بنی اسرائیل دولس مشران خلیفگان چکندنو مغدولسو او پشپد لیلۃ الاقبې چې کم کسان د مدینې راغلو نبی صلی الله علیه و سلم ته مکی ته او بیا ورو ورو رافت راфта هغه ډیرېدل او الاو استثنۃ بلرکم او تاسو بجنه ته داخل کم هغه باغونو ته فمن کافرہ چا چنکار کو بعد از الکا پسدین منکم پتا شوکی فقد زللا و تاسو را خطا شدی سواء السبيل داني غلارنا وس أغي چكلا وادا ما تكلا نو اثراتي سشو نو دا نقضي آهد اثرات دي زيكي جكر كي فبما نقضي هم پس پسوف دا ما تولر دي ميساقهم وادير دي لرا لعنناهم لعنتو كم انقبتی بان او دا لعنت اثر سشو وجعلنا او اگر ظلمنگا قلوبهم ظلمت دي قاسيا سخ لانت په دومره اثر وکړه چې جونه اسحق شو دا لکه کتاب زوکه بیان جمع کړو دا رنګه سورۃ ال عمران کې ماکه تیر شو سورۃ ال عمران او دریمه سي پارا یې په تمهید کې تیر شو ال تک یې فرمایلو فمن حاجهک فی من بعد ما جاءک من العلم قلل تعاله ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم فسه کومسممنب فنجعل فنجال لاته الله الکذب لاته اللهلکذب ولاته په دروجنو دی دیم د رووج شو خپله واده کې واده ما تکه الله مونږ پ لا کو او اغې لا نه شو او د سخواې سا شو. يحرفون الكلمه بدل حكم الله عن مواضعه ذين اخفلنا انه يتاولون غير تاويله دا غ ایت مطلب غلط بیانای او تاویل پاغه کی غلط کین و نسو او بیان تحریف اثر څه او ير کدی حزن یلو یسا مما ذا سنا به چی نسیت شو دی ته پاگی نسیت ورکړ شو تا پاگی سرا او چکلند الله کتاب ير کو لداغی ساس شو ولا تزالو او همیشه وہ تو تتو لعو چی خبر اگ با علی خائنت منہم ونقصان بن ردینا الا قلیلن منہم مگر خلق وبچ پے پدی کی د نقصان نا الاوی نقصان والے دی دال کتاب او یہود او نصارا ولوی خائنت گردو دی الاوی خائنت گردو دی ادوی عرید چا په سرکار کې کارن لري او هغه جسم لري په دمر بلنه لري قران وي ولا تزال تتلو على خائنت منهم او لې خائنې داري چې الله سره وعده ماتا کړو ففانهم پس ختم کې تعلقات دي سره او صه مختوالوا ان الله بهشکه الله يحب الموسنين واخلاص كون کي ومن الذين دا دمر ناقاره صفاتونه بیان شو نسوک دی قران دی چې دا غي ذکر کړي وامن الذین اداکسانو نہ قالو چوایې اننا بشک منگا نسوارایسا یعنیو اخذنا اخذتم منگا امه ساقهم وعد ردینا ونسو پسیر کدی حزن یسا مما ذا سنا ذکر به جناسیت شو دی تا پاره سره فاغرینا فسواش ولمنگا بین هم الاداوتا ومندی که دشمنی والبغز آب بغزونا اله یوم القیاما ترسر قیمت پوری و صوفای نبی هم اللہو از زرده چه خبر بکی دی اللہ بی ما پرس بندی کانو یسنه اون چه دی دزان جوڑول اللہی دزان دین جو کلو. او دزان طریقی جوڑ کلوی اللہی دا خسر دید از دین دو. یسناون مانا صنعت نو تره یعنی دزان جوڑوون که جو چه کمپوی خلق پدی که علماؤ یهودو که ناغی طریقی رزان جوڑو کلوی آدین رزان جوڑو کلو و. ددی و جنا حشام ابن عروه وی حسلتانی یسالانی عنی الناس وی دعا خویو ندی دعا خبری دی دعا صفتو ندی چه تپوس و کول شردی کامت که کی لمفعلتا وكيف فعلتا دا کار د ولکړو او دا کار د څنګه تا دا کار کو دې تر ثواب وي دې تر دین وي نه په کوم کیفیت ته کړو دا څنګه آیا دا صحیح وو ولنه دا کار کو دا غلط نبی دا جواب کوم دی دا جواب بیاشتین ا له ځانه دین جوړ کړو بې ما کانو یې سناو وو دا ځانه کار جوړ کړو دارنگی بیاوی حشام امن عروا چی تو چانتا پوست که چی دا بیداد داو لکه ناغوی فقد اعدو لہو جواب تیار بلکه دا تا پوستوی او کا چی تا پسند بان عمل سمر کرده که دا تا پوستو که چی دا بیداد دا کار دا ناغوی فقد اعدو لہو جواب بلکه وی اغیل بی جواب تیار کردی دا ته پو ک چې په سنت بانندې عمل <سؤال> سمرره کړدي به دااتته ډیرکی دي او که نه سنت یکه ډیر پاغې د عملکی دي. و دا یسناون د ځانه طرریق جوړي او هغې ته کارې سواب وي یا حلل کتابې کتاب بالا قد جااکم یقین راغې تااسته رسولونه پیغم بر زمنګه یو ب نهعلاکم چېښکاره کې تااس ده کكثيرره مر دغسنا کوم چې ای تاسو تخفونه پټون کې من الکتاب کتاب لا او دیر خبرنا و يعفو عما خبا عن كثير د ډیر خبرونه وړ ډیر بداسي چې ابس پي تاس باباسته پوښنه کړی داغه بس مطلب نه پیغمبر بلاغ نه مخواړي او چې کم مطلبی وي هغه تاسو ته بیان کړي قد جاءکم بتا سراعت تاستا من الله طرف د الله نه نور رناي او کتاب مبين او کتاب کارا الله کتاب ورو له قرآن ورو له او داغه فوج باندې خلق هغه نه یا یه دی توفیق ورکی به الله په دې قرآن سره الله من آ چاته اتبا چتا بيدار کی رضوان او درز ماند داغو صلی الله علیه و سلم و یخرجهم او باسد مین ظلمات ته رود شکنا ال نور رلاد ایمان تا بإذنه فهو يقول ويهديهم او توفيق بور کې دیتا ال اعشرات المستقيم دا لارې نيغي او صفته په هغه کې لګي جیسع علیہ اسلام ته حاجت وا کارساز وی هر هغه څوک چې د الله ناموسي و بل څوک رامدد کی مشکل کوشا حاجت راو ته وی فتو پاغه باندې لقد كفر الذين يقينا كافر دیا کسان قالو چې وای اغه ان الله بشک حاجت پرکون کې ان کارساز هوالمسیح ابن مریم دایسع علیہ السلام نه چې زید مریم ان الله دا علانو مه یاد کا د توس په مشهوروي وس په مشهورا اماراتن کارسازو حاجتره وا حاجت, حاجت پور کون کې اتمورات ده د دې شوي و ایسه علی السلام حاجت پور کون کړي الله وینه قوله پیغمبره فرمایا علم کو سوک کتلری من الله دا ز عبد الله ناشند وی زری ان ارادا را دکړی اې هله کلمسی حبن مریم دحلا قولو دیسال السلام جزې د مریم د وامه د مرداغو او احلاک د ځکه په معنا د فنا کولو لري په معنا د فنا کولو نو چې هوال مسیح حبن مریم شو د عیسا السلام زید مریم او مریم علی السلام هغه وخت وفات نو بیا د اماراته نه عیسی علی السلام دي اماراته دي عیسی علی السلام کچې عیسی علی السلام الله فنا کوي نسوک طاقت شته چې هغه بچي الله وینځټرې قول اپ ها وا امه او امر د هغه و من اعش قف الارض کې پزما کری جمعیا ټول د جمعیا ټول یاد کړو د فقالو کې هم چې کم نه نسوک مخ او سوکرس او کو فعدی نو معنی چې فنا کولو کې نو بیا مانا شي کې څوک مخ کې فنا کول دي یاروست فنا کوي د الله کاو دی د انسان هغه دخل نشتا چې یا چې لبه چورتی او یا چې کم نه نسو کې سارت وللله او خاصللا ملک السماواته با چې د اسمانونو او د ارض د مکوړه او ما بینهما اچ په من د دې کې يخلقو في دا كيمة الشاعة آغاة وغالي والله خداي پاك على كل شين قدير فارس باني طاقت لرن كدير وقالت اليهود ويهوديا ونصاري سايا نحن منغا ابن الله زامن دا اللايو وحباؤه انه دوستان دا غيو اغيويلو يهود نصارو منغا اللات نزيو منغا نكون خطير شويري او من دا انبیاء په نسله ا په نسب کې راغلیوم دغه جواب قوله پیغمبران فرمایي یو عذب کو ولعذاب در کې تاسو تاسو به زنبوب کو پغناون تاسو باندې دا وخت په عذابی کې ولې دا رنگ وسموي ا من د پیر بابا نو سیو چې د پیر بابا نو دا د پرلت لګول لري او پوز د بلیر اخو د بليري نده ته وای دا څه پچک له ولې ا پیر بابان وسی پیر بابان وسی یمنګا او ناش ثغیتا ا د نکاړو کی چې کم نه هغه خرسای بل انتم بلکه تاسو بشرا بنیان یم من په شاندار چا خلق چې پیدا کړی دی او بشری وی يهودنه سوارو یمنګا ففرق باندي یو زمنګا د نور امتیاز دین الله وینا تاسو د دینور خلقو بشری دیو شنه اس پر چکم نظر کیشته دینا یا پھر باخنابو کئلمی شعو چاته غڑی و يعذب عذاب ور کیمی شا چاته غڑی وللائے یو خاص اللہ لرا ولک السماوات با چي اسمانونو دا ول ارض دزمکرا و ما بینهما او اگہ په من د دې دیوارو کری و الہ المسیر ا دې اللہ توا پسرا یا اهل الكتاب احل کتاب آلو وز دانبی دا آلیهم السلام در آلی گولو حکمت بیانو چې پیغمبران اللہ صلی اللہ علی گولو یا احل کتابی احل کتاب آلو قد جاکوم یقین راہ تاستا رسولنا پیغمبر زمنگا یو بین لکوم چه خکار کتاستا بیان کتاستا علا فترت من الرسولی فوق دو بندی دو دانبیو دا کی کې قولو دا چونو ایتاسو ما جانا چې نو راغل منگتا من بشیرین سوک زیر ورکو انکه ولا نزیرین آنه ورکون ورکو چې چه سبال دا سوکنو چه منگتا سوک راغلی لو او زمان فترتو ده عیسیٰ علیہ السلام نا تر آخر پیغمبر پوری اغیت زمان فترت چکم دینو وی بی چه انبیاء لهم السلام نو راغلی ها حق پرسو لما راغلو نیکان راغلو اولی کرام راغلو زید, زید امن امر امن نفیل چه خانه کعبه که اغا اشار چه کم دینو بیلیو اغر اغلا او بیانی کلو خان بیانو را غلی اللہی آخر پیغمبر می رولیگا بشیر او نزیر والله خدای پاک علا کو اللشین پارس بانی قدیر طاقت لرن کدی و ایس قال موسی دا دی زینا دا صورت مای دی سالورم باب چې کم نن اغای ذکر کون او پا دی که نمونه دا متکاسلی نو ذکر کوله چاچی سستیا کرده با جہاد کی اللہ ایداغین لکه لکبر اسرائیل و ایس قال موسیٰ اپکم وقی چوئے موسیٰ علیہ السلام یا قوم ازما قوم اسکرو یاد کے نعمت اللہ احسان داللہ علیکم چکڑے پتاسو ایج جال فیکم اپکم وقی چوئے گرزو پتاسو کی انبیاء پیغمبران و جالکم اوی گرزو لیتاسو ملوکن بات چاہان و آتاكم تاستا ماغا تا هم او درک تااستهغه سیزونه لم وتې چې نه ورکه شوي دنې چا تا من العالمین لالمین د خلکو نه اوګوره دی زی کې وجهه کوم ملوکهه تا بعد چااهانو ګځو لئ د بعد چا ټوللو دا درې سیزونه چې چا سره وي نه یا شوي یو چوب خپلی کوی ورکې او دویم چې ځای خپلی او در چې غله ور, ور سره وي. چې دا درې سيزونونه خلکو کې پلانې باچار او دې باچا په خزانه نهسته وي ارڅو وسره ډې د خوراک سکا کسبابو وسره مهياري او چې انسان د زړه کې غم راځي خفقان درد راځي نږدې سيزونونو یاره کور منیش ته پر دې کور کېما ننبه می پاسي سباله می پاسي او یو باور کړنه نه وي نه یاره پر دې کور نه وبرول لې چې ښاوبه کې خېبه کې خرابې او دارنگی خوراک آر چه خوراک نویی یه چه کم دو سچال بکامه کامه زوری کومه او سوا سمر پیسی برازی داغم دا انسان د دری زدون خرابی خوا. او با خوراک او کورو او چه چه سر دا دری والیی ناغت خلق باید چاوی او ای کور داشته اخپل باید چایی او غانم اولا اخپل باید چایی او با در کرشته دی اوار سشته دی پدی وجه نزکی وجه لکم ملوکا دارنگی ملوکانی بادشاہان اشاره دیتارا چستا مقابل بم داس خلق سر رازی او چطو خلق سر برازی لیلوی پیران سر برازی ملیان سر برازی بادشاہ سر برازی بادشاہ, سر برازی بادشاہ وقع سر برازی حاکمان سر برازی خورستو کے بنا اصنیش دباو کراشی اتو وی وی ما پسی او ما بي ن بیا مسلهنی ش کوی ما سره ډټکر مقابله غ به چې کوم دنو کوي وجهله کوم بلوکه تا کوم مععلم یو حدم منعام یا قومې زماقومه او دخلو ارزل مقا دسهلتتي داخل پاک مکتهیا ک تبلله ولا کوم چې لیکې الله د پااره مقل دله د پاه وله تر تدو او معاپس کېږې حالله فقفل شاگانو فتن قلبو پسی بتاسو خاسرین تاوانیان قال اویدی یا موسی ای موسی علیہ السلام این نفیہ بیشک پدی اغزے کی قوم ان جببارین یا قوم سرکشد امالقا دا مشر دبن اسریلو اعملیق امن الاس امن یاقوب دا دبن اسریلو مشرو اعملیق امن الاس نو دی ویار دغه ځکه چې هغه چې سو پر امالقه شتا اډامنګ باندې ضرور دی اډار بن اسرایل تر بورانډ ایملیق د ټوله مشر بیا بن دا چې کمونه خپل کې تقسیم بیا دا امالقه جون دردي تر بورانډ لزکه موږ د غزې ته نه شوټلې و ان بشکه موږ لن چر به داخله نشو د غزې ته حتا تر دې پورې یخرجوا جو زی مینه اړه د غزا نه فاین یخرجوا فسکری دی او تو فخرس میباندي مینه اړه د غزا نه فاین داخلون موږ به داخل شو قال رجلاني او یغه دوا کسانو رجلاني اومد کسړو دانو لرړو سړو نو ها بالکل د خزو پوار پیدا و راکه جهاد یکونه مخابله نو کولای موږ نشو کوله قال رجلاني او یغه دوا سړو ا کسانو مِنَ الَّذِينَ دَا قَسَانُوْنَا يَخَافُونَا چِي يَرِيدَ الْأَنْ عَمَ اللَّهُ چِي احسان کلواللہ علیهما پر ادوارو بانده دا سوکو ندان آغا او یوشا اغیو داعتم ورادو او یا جا کم نن داعت وقسان موسا علیه السلام و حران سلام دی او دخولا علیهما الباب داخل شه دروازی را ان این سرحد دیتا فا اذا دخلتمو قال تاسو داخل چيغه زتا فانكم خالبون بيشك تاسو بها غالب شي وعلى الله اغاص فالل بنري فتوكلوا زنصاره ان كنتم مؤمنين كچري تاسو مؤمنان چه بيان ورته وک موسی عليه السلام نه جواب کیسه وي قالو وي دي يا موسی اي موسی عليه السلام اننا بيشك منغا لن ندخلها چره به داخل نشو داغزتا بدن اس كلا ما دامو فيها سو پرچی په دا دې کې مونږه مونږ نچتلې ځان پی وژنو فظح فزا لا چته انت تو رب وکا او رب ستاده فقعه الان جنگيګه انها هنا به چګه مونږ بدل تکه قاعدون ناسيو اړیره خبره وکړه مونږ بدل تناسیو رسول د لاندې اتا سره شي کومنه جهاد کوي ان چه پته و شي استالا امدادو کې فتحو کیا نمغو بیادرو کشیگو مغو بیادر شو خا آوی من بدلتا ناسیو آدیاو نوی چا من بدلتا ملاسیو خو بیا بچا لاسور کون چرا پاسو لبائی نوی انا ها قاعدون من بدلتا ناسیو نوی انا عراس تو کار چا کم دنم دک هغه د دا پوختو مطل لکنه بی دو دو اگا کٹی دو اڑی دا بان اسرائیلو دردی والوی هم لاستوی یه را منگ سمیه نیشتا ورتا ستابوی سمیه یه را منگ سمیه نیشتا تدرشا قالوی موسیٰ علیه السلام کل چه دا غیر دا ناراستیا دا خبری وره دی د چه دا یو سره خیق لکی بل ناراستی دا بل ناراستیا خبری کنو دی بل بنده کلک دا غیر پیدایش غم پیدایشی فکر پیدایش چه خدای پاکا دا سپا ناراستا پا بلگانو بندی وره دی. نو موسی علیہ السلام د الله دربار سوال کې غم لوی لوی دنگ دنگ دا دا او فکر سره پیدا شه چې زماغه په دې اعتماد چې دالوې له باډه او دنګې دنګې لکره دغه دغه په شانته تنه یوته وي ما خو یې جگنه دا, دا بدی غټکار کیه مالا اخر اته سم لاسته لو قالای موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی بشکازا لامل کو طاقت نلرم الا نفسی مگر د خپل ځان واخی او درور ففر قاج دایرا بین اناپ امن زمان کی وابین القامل فاشقین اپمند قمنا فرمان زمان کی ذکا شیخ القران میں فرمائے لو کہ تاسن ملگری لازم ایک پکوم مخ کے مختی اگور یوکل کلا داس سخ کار سر اکل کنا گور چھ دیس سخ کار کول چھ کنا اسن جس بلدی بلار کی پریزی چن نا من بدل تناسوت لینے شود مخ پہ کار نہ کی ان گور ملگری چ گورے نہ چابک ملگری گورے اجي ملغنتي ملغدا كنتينو عاشو سره ها هو كاو نور جان سره گورو پورتن کي فا فرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ويعلا فإنها بشكل دغزه محرمه بن بي عليهم پدي باندي 40 سنه سالوي خالا محرم حرام دي, دي پمانا دو لغي ماني سره بن بي پدي باندي سالوي خالا ې هوونه پرشانوي پیل ارې پهما کې په لا تاسه پهس مخه په کېږا قومفاسیقیین پهقوم نه فرمان باندې لو پ با د سر می پځم بابه او دس د کې جززا او ظالم سزا د ظالم چې کمم نه غې ذکر کوله چا هغهه به وتلو علیم بهدي ته نبا ابن آدم واقع دزامن الادواء دادم علیه السلام بالحق و پرشتن سراء اس قرر با کلا چولان دیکل قربانن فتقبل نقبل شا من عهده ما یاد دی دوارنا ولم تقبل او قبل نشوا من الادو چل دی اختلاف پس بندر آغل رو دادم علیه السلام زامنو او ولیدی چې کمندنه خويندوي دا هغه وخت چې د خور درو نکاح کېدو نه چې کم یو سره با خور وا نو دا قبل سره نکاح چې کمونه هغه به کېدو دغه یو سره نه چې یو اور سره به خور پیدا سره به نکاه نه کېد سره به کېدو یو حابیل بل قبیل حابیل چې کم سره خور پیدا شي او بل هغه او کومه الګرنګ دغه چې کم قابلیت سره ناغه خایسته و نه هغه چې بومده سره نګه کوم ان دې ته و چې زې تاسو نظر وکئ نو چا قبول شو نو بس ټیک دغه سره و نګه وکئ د هابیل قبول شو د قابلیت قبول شاو او هابیل چې کم نه ناغاسه سو هابیل خایسته قرباني وکړ او قابلیت چې کم نه ناغاسه سو لګون ته دغه کې خودلو بَرَن اسبین ور رغه او بغه سره چې کوم نه نه قربانی او د هابیله قبول ش د هسد کرانغه او ضد کرانغه او ته وېتابه زوږ نه ما دا ذکر کې شان نزول او کدا نه نور پر د دوه ورونو مینس کې اختلاف اگرانغه او بیا دومره اختلاف دا تیارو چې رو روز سره حسد شروع کړ حسد سر سرهغه او حسد د یان دادی تور سره چې نوبته قتل ته رسید <تصفيق> دنیا اناکار شهره انداسی انداسی دغه تبو شهرو د رو, رو دشمنکی هاځه د پلاړه پلاړه د زیو د ټول ورسره یی من عہدهما ولم یتقبل من الاخر قبلنا شو دغه قبلنا قالوی د یرو ر له قتل نکا زبوجنم تا قالوی د الله بشکا قبل الله نیک عمل من المتقین فرزگاراننا دین بسطا کچرته د کېلې یا ماتا یاد کال اسپل لتقتلنی د رپاچ اوجنم ما نانې مزو به باستین او دون کې یادی یاد لاسپل الیک تا تعالی د رپا را چ اوجنم ته انی بهشک اخاف الله یری گم دالانا رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات دی انی بهشک از اورید او اراده کوم ان تبو اچ گرفتار شي به اسمي پهګنا ازما سره او اسم کا پهګونهه خپل سره پهتكونه پهسیبتته منصحاب النار دخواوندانو د ورولوونه ووزکه دجززاوظالين تزیده ظالمانو ده ف توت په خسته کو له اغته نفسو, نفسو نفس نفس دغو ق لاغ قدر در روپل فقطته له نوی واجه اغ لره په صبحها په من الخاسين نه په بااصل پسرو پهروی الله غرااب کارغو یا بهسو چې ټیونګې واللی فل عرضې پهمګ کې ل یورو دیره پاچ وخې د ت کې په یواري چې سرن کې پټیبا سوه اخې بدن د روړ خپل دی چې کلورې اوواجو بیاله د خښې چل نه ورتو نو کارغ راغې او غې دوه غې چې کم نه غې جن شروعکوو ایا همړښه کارګرغه یا بل چې کمند نه غیخه کوله عقبل مارغه خفاو جونګه یو علی پس مکه باندې خوررو کنستې به پی خور دا واړون اند د دې طریقو خوله استاد ولې کارګرولېګه چلې خو او کارګر چې کمند نه د حیانګ ډیر دی بیر حیانګ دی ازګه دی چې د چا په جمانه دلیدلې نردی و جنا تعلیم پکې دا او چې زدا کلا او تعلیم کې سبق وای نو د خیانه بی کو استاد نه وای ځکه کې حیاي دې سبا له پتا او چې نه حیا پکې ني استرو کې ني نور پکې ني چې هغه رزق کړو کړه نو څنګه چې هغه دې نو هغه بیا په دې وجهه تعلیم چې کم نه هغه دا ورکو دارنګ دې آیتونو کې هغه سونه سيتونہ یو دارک کلام واقع بیانه نه دا صحیح تاریخ نه بیانه و اصنه چه غلط تاریخ نه بیان که چه رتاوی د او اغا واقع لی او پاقی انبیاء یا صحاب اکرام یا اولی اکرام اغا بن نبشوی اتومه او کتاب کراغ لی نه تاریخ نه چه مبلغ و بیان کون که اغا واقع فی دویم داره چه نیک عمل قبلی گی نه تقوا دار سلی نه قبلی چې دا اغا اقیده دارانه نیکمل قبلی دریمدار چې حسد ناکاره شیر بوغ ازا حسدا ها دان ناکره انتها دی ټول چې جنابت د قتل راش ا سلورم دا دین سلورم چې هغه تعلیم پکې داو چې د سې استاد دا غن از دکړه چې کم دینه کوه ها استاد دا سګوره چې هغه اسې وي دا نصیحتونه دین چې کم دی هغه مونتر وتن پدې وجبان دی نا الله وی قال او وی دې حق قابیل یا ویلتا 23 مالرا اجاستو چې نه چارشم انا کونا چې وې زمو مصلح ذل غرب په شانه دې کرغه او واریان پټکړبومه سو تاخی بدن در خپل هاي افسوس نه مالرا چې ردين زنه اچ چارشم چې ما د خپل رونو شپټول دومل زاو داولې کله چې انسان ګناو کی نا انسان دا گناه پا جبانده کل کل قم قلش دی بیوکوب کیگی پا گناه سرا چه گناهونو تره لاسوا چهو نا استان عقل لاب خرابیگی استان دماغو که کمزورتیا برازی استا خیارتیا و فراستو دا بکمیگی دا دی وجه نا امام شافی رحمت اللہ علیه اقبل استاس شکیتو که زمان حافظت چه کم دین کمزور دا نا آغا ور تنسیت کی ور توییم امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ وی شکاو تو الہ وکی انسو احفذی فاوصانی علی ترک المعاصی وی ما خپل استه استه شکایت ده حافظ اوکا نو ما ته وصیت کو چې تر د گناوونو کا وا ځان د گناوونو نه بچ کوه ولی فئن العلم نورم من الہ و نور الله الایات وال عاصی الم دا نور دے دا نور اللار چا تن ورکی گنانگاران تین ورکی دا علم تعلق چه کمدن تا سره سرده او د غیرتی انسان سره سرده پدی و جوانده او چه جوان کل تا گنانو تلاسوا چه نستا حافظا دا بکمزوری کی ستا دا خلی اثر بنی ستا دا علم اغین افسو فیدا من کی گی بانه زک آغاوی های افسو استماله چه زک پویوی ما دا خپل رو بدن اغپت کرده واسبها پس دې من نادمين د خپل مانې کوونکو نه پسو خد اخپل فعل د آرور وجلم نه نه د آرور کې پټول نشو په دغه نه فوټیا باندې من اجل ذالیک د دې د وجنا د دې خپل مانته کول د وجنا ینه د دین اپوید او وجنا كتبنا علی بنی اسرائیل یا د دې د وجنا چې قتل یولګونادی من عجل زالک ده دی گنا چې جنا چه دا قتل یا لوی گنا ده دا قتل یا لوی گنا ره من سوکلو قتبنا علا بنی اسرائیل فرس که منگا بنی اسرائیل باندې انهو شان داده من قتل چې واجو نفسن یا نفس بغیر نفسین بغیر سجرم آف سادین یار فساد کولو فی الارضی پزما کې بغیر نفسین بغیر سجر یو نفس او فسادن یار فساد کولو فیل عرضی پزمکا که قتل اینر کلی سو که وجلی ندی یا ده قتل برابر بلگونه اینر کلی آیا سڑی وجنی نا آد ده ظلم اوزیاتی ری یا من عجل ذالکو ده ده ده وجنه چه ترک جهادو یا لوی زلط پر پری د ده جهادو یو لوی زلط تی نا اللہ یومنگا فرسکو بنیسره لباند جهادو ا کې تاسو به داغ da cha sarkawi man qatala nafsan be ghayri nafsin afsaden fil ardi fa ka anna ma go yakado qatala naasa qatal ka khalq jamiya tul wa man ahya ha aw cha che jwande kaso گویا pa quran o sunnat fa ka anna ma go yakado ahya naasa jamiya jwande ka khalq tul yaw پر چااررو کومه د خلکو تس کې نفسو کومه نه د دا, دا, دا, دا, دا, دا راده او چې ټول خلک داشي چا چې د شکو او د بنیاد بنیات کېښدو د به کې دا چې دا ټول خلک په دی را او ب نه شي نهلهوي ساونه بعد د ولاقد جاات او ی ق راغلو دی تارو سلونا پې غمبران ځم بل الباتې په خاره دلیلو سم نهکسې ایران می نه او به شه کې بعد د ذلكله کا پسد نه ف ارې پهزما کې له مصریفون تا مخاضاتې کوون کري ان نهما جزذا اوله نه اوس سداکر کې چېزاګانې ان نهما جزذا اوله نه بژ ک سزا دا کسانو حریبون الله چې خللا پید الله ورسوله او پې غمبر داغ الله پی کارونه د جګړی کوي مخالفتې کوي سهونه کوهش کې فلارې پزما کې په سادن فساد کولو ی خلو دا چې قتللوله بشي او ی لهو او پ کوله شي او تو قطوه یا پر کولی چې دلاسو نهرددي ارجلوم او پدي من خلاف نه بدل او یونفاو یا بې شي من ارې دمک نه یو سری معلو مخلی او قتلوم کوې شوکې ډاکم کې او لووم کې نديبه قتلول شي پان سکول به شوې ځان کول به شي درې ورځي چې خلک ته پټه ولګي چې دی فلانی سړی قتل به مو کاوه او مال دولت په مې دخل کونه غشت نو نا ځان به کیسولنه مې چې خلک تیبرت وانه انده سزا دی بیا به شوکدا چارکته کی بېم ايسلبو یا پان سکول شي پان سکول به شي هغه چې او اورډا کیږي د پانسکولې به شغا سره آو تو قطع ایدیهم یا با پریګی لاسن ردی دا هغه دی او ایسل به چې صرف قتل کیو مان نه علی نو با سره پانسوی کی او چې مال او مقلی دولت او مقلی او وجلم کی دا هغه پانسکولې چې ځولن کول بهش دریم او تو قطع ایدیهم لاسونه به بدل بدل پری شي دا هغه چې دی شو کی کی چو که اوکرا مال دولت واغشتو او پغه ثابت شو نو لاس اخفلا بده پری کیږي یو لاس پته نه پری کی کبه کنه بل اخفلا بده پری کلش من خلاف ان عدل بدل او عيون فوهه به استیشی من الارض دذ مکنا داه کاشته چې نه قتل کی نه مال اخلي نه شوکه ډاګه کی واسه لارك ناس تهو توبا پاک واسره ده پا بريت الاسراخيو چه سوگزه نوی سکالکه داماله بیارانشه گوره پا دن لارو نشنه دا سڑه ده بچه کمدنو شللی بش ها ده بدا غالا که نشلل شی آیا بطوبه با بس ذالکه دا لهم ده دیره پارا خیزن رسوئی دا دنیا پا دنیا که و دار دنیا سزای دا رسوئی دورلا ولهم دیره پارا فاخرت کې عذاب و نظیم عذاب لیدې و څیر څوک د دی جرم نه چې دا سمون ځان له کار کا تلل راشه توبه ته توبا سا او سم سره ځان نه جوړ کا ځان نه چې کم دنې یو خو مخاوري سره جوړ کا عزت من د دې د قران بیان کړي الا الذين مگراکسان تابو چې توبه او باسي من قبل ان تقدروا عليهم مخه طاقت لر نه پدی باندې بادشاه حکمه وقت اولس او ولش ده رنگ یی ندونی ولیا توبه وکړه نو توبه به قبولش او کچری و, و, و دی به سزا ور کولی چې ویناو خو ویناو بیا توبه وباتی او شل پیری خودی وباتی سزا به له ور فعلم پس پای چې ان الله بیشک الله غفور الرحیم به هن کې مهربان دی د قران کریم طریقه دارا چې کله یو جرم زړه ذکر کی جرم هغه ذکر وکړه نو ورپسی د هغه جرم نه د خلاصولو د فارق اصول قران ذکر کړه چې آیا د دی جرایم نه خلاصې شته سبچاو شتره د دې لپاره نه او ول نشتدله راشه ان الله تعالی صالح او لټول چې الله ته نږدې شه او د دې جرایم نه بیا تر شه او کدا الله نه لريو جرایم ته نږدې نو حلاقه ته تبیر درله نو پدېږي کې داګه د پاره اصول بیانې د کامیابي چیرې راشه اصول د کامیابي سری هغه دری اصول قران دیږي کې ذکر کړي تقوا تقرب عمل صالح دا دری اصول د کامیابي دی یا تقوا دیم تقرب یعنی الله ته دیکت اصلول ادرم عمل صالح دخورآ هغه درې وړه د تکر کوي یا حلله نه آمنو ای مو مننانو وتهغو قلله او کې د الله نه لبې تخوا دویم وقت تهغو الهیل وسیله ته اولهای د الله ته ووسله او دریم وجهاهدو في سب کوش شو کې دا الله کې انې کمل دا درې اسباب د کامیابۍ ذکر کړو اول تقوا اتق الله دوم تقرب وقترب الیه الوسيله الله تعالی وسيله لټوي او دریم وجاهدوا جهادوکې فی سبيله و دین د الله کې کوشش کې پدین د الله کې دا درې ذکر کړو اصول وځ دې دی دیوي وابتغوا إليه الوسيلة